آمینو باللہ و رسوله سورة حدید وم نمبر د دا ترعیب ایمان تر اپتاو دا اللہ جلل جلال او پلار کی او د دی دن دا پارا تا او ایمان مقدم کو ذکر چی ایمان نہ بغیر حس و عمل قبول نہ دی کا انفاق دی کا مزدے کی زکات دی کا حج دی ایمان داګه ده پرمخی شرط دی چې کله ایمان موجود وي نو دی اعمال ته بیا قبولیت ملا وی ورنہ نکبلي ني ایمان والے الله تعالی باندې او رسول الله باندې وان فیکو خرچو که مم ماج علیکم مستخلفین فی دا معلومونه چې الله جل جلاله پتا سو پاغي کې واګیداران کړي دي نور نرسو نو دا اشاره دا چې الله ګرځولې تاسو واګیداران استخلاف نو مراد خو یاداله چې دا هرڅه حقیقتن د الله دی هاو انسان تا مجازان ملاو شوی دی نگور اشارت چه اللہ در کڑی دی حقیقی مالک دی ستا مثال بگی دی یو تقسیم اون کے دی یو نواب دی دی یو وکیل لی سربداغ اختیار در کڑی نور اصل دا اللہ جلال ہو دی اغب کی واقدار کڑی یا استخلاب دا دی چه دا مال مخ کے تاثر نو نور کو سره سراؤ میه تاسو کوم راغئ یا پلاسر او نکه او نو دا غینه تاسو دره منتقل شه مختلف يه تاسو په کیروستو خلیفګان جانشینان واګدارانه لغلی مخک ابا او سر او اجداد او سر اغي الله تعالی بود لګاغي الا نه بود لته د بسنګ بادگی نو الله پرمای مما جعلكم مستخلفین نبی الله ته ګرزل پاغي کې د جانشین سکالا غره بوته نو بس غابي مزه کوي تا ته بنو پات غا الله بوتو او ته په لاره اوست نو ته سوغا خرچه کې د الله جل جلاله د دین لپاره او دا د الله د دین د خدمت لپاره واجبات او حدیث کې مراضی دے زګه تفسیری وسید د مصر عالمانو لیکلي غيو حدیث راوړل چ انسان و ای زمانہ مال مال الحاق متکاثر نبی علیہ السلام دا دستور لتا غفلت کی غرضولی تکاثر پیو بل باندې ډیروالي د مال او د اولاد او د جداد یو بل سره مقابله کی دی غفلت کی غرضولی دین نه حته بل المقابر تر دې چې مقبره د لالش بیا به تاله پته لګی چې دین نه غفلت او د مال جار اولاد ډیروالي د بېدورګی او کدن باندې عمل پیدا وکړي که الله سبحانه وتعالى مون د سند الله پر مې سره انسان ناکامي مال او اولاد کې مقابله سره ناکامي سبحانه وتعالى ډېر زر به تاسو ته پتو لګي په وخت د مرګ کې په وخت حساب کې نبی له سلام الله و السلام د سوره الاسته بیا پر مل چی یقول ابن ادم مالی مالی وهلك من مالک الا ما اکتففنت ادم زوی زما مال زما مال او نشت رساله پر استاد مال نه الا ما کل تفاف نه چکم دی خوړو پناه دی او لبی استفاب یا دی واغس نو بس زول دیگو او تصدق د فام زید یا دی صدقه کن و وړاند دی ولي گدست مال و ما سوا ذلک فزاحب تاركه لنص او کم چې د دریو خبر نه پات شندا او تا نتلون کړي فاتکیدون کړي خلکو ته په پاتې شي 27 په کار برانې شي نو الله پرمای مستخلفی نفي الله تعالی غږولې په دې کې واګه داران فلذینامن منکم بشارت زیر دے آ کسان چې ایمان وروړي د تاسو نو دوی ایمان سرسره انفکو خرچم کوي نو انفاق دا ډېر کار دی ها حتی د شیطان انسان نه برديځه که تاسو وګورئ وذل رسم رواج کې سمره لغي هچ کله د چاندي نجبیا چې د شلو او د لاسو پروتین شلو له لاس نه ورزي کله د شلو بیا په ټو آپس جیب کې گیلی خبره زنده لګن یعنی پورا د ودرې سوا کسان جماعت کې او پنجاب د چاندو شپاګي کې بل برابر نشید وزرا نو ماناده شوا چې دا اهم عمل شیطان انسان منکای له دیږي ترغيب ورکی وان فکو لهم کبیر و خرچے اکلا و خرچے اکلا اجر كبير او خرچه وکلا کسانو ایمان راه خرچه وکلا دي د پر ډير لوی اجر دي ډير لوی ثواب حضرت نبي لي صلوات والسلام پر مېږي تک نارو الو بشک ته مره ځان د جهنم دور نه بچ کې دو کجوري څه ټوکاو لنی خپل صدقات به با انسان باندې قیامت کې سوري ومالکم لا تومنون بالله ورپسې آیات سی شیوی دی پتاسو بانده چی ایمان نراله پا اللہ بانده نو دا زجر ده زورانه نا پترک دی ایمان باندې چې چا ایمان نیروڑی ایمان ترف ده ترغیب ده یعنی سو عذر دستاوز ده پاره ایس عذر نشده ایمانو ولی نراله وررسولو یدعو کم پیغمبر خطاسو تا داوت درکی چی پا اللہ ایمان نراله لی تو منو بی ربیكم دی دا پار جیتا سو ایمان رالا پر اقپل ربانی فیغمبر خو ایمان طرف دا دا دعوت درکیو کم د چا ایمان طرف دا دا فیغمبر ایمان دا, دا اغزاد طرف د چا تا سو پالی چو بیز گینٹی غستا سو پالی نکیس دا سا دا غپلاس کے خوراگ دا غپلاس کے وقت هر سپا غپلاس کے دا انسان دا اقپل ذلو کانٹرول که نه دا سا کانٹرول که نه دا الله غور استر کی کانٹرول کینی دی میدی نا استر کو ختم کې استر کو تاکت, کو تاکت نرازی لندیش ویختو تاکت تی ختم کې میده ویختو تاکت نجده که ویختوری جی نو تاسو پالیسو کو اللہ پیغمبر دعوت در که تاس در وررسولو یدعو کم پیغمبر نا مراد اسلام دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت تر کې تاس دا لطومینو بی ربکم چې ایمان راळे په فالون کې خپل و وقته خزمي ساګه کومه حالاله دې چې دایمن زکه دنیا کې روړل په کار دي الله تعالی غست اتاسونه محکم وعده ان کنتم حقیقتن حقیقتا کچره تاسو ایمان حقیقتن راळे نو محکم وعده نسه مرادي دا ټول انسانان الله تعالی علم ذر و تغير ادام علیہ السلام د شانټ سالیم پیدا کړو سمره بجی در قیامت پیدا کی صرف واړو واړو شګله انسان او عقل سوچ سمج ده انسانو او نو روح واړو تولنا الله تعالی وعده غسه چې لستو ربکم آیا زستا سرب نیم دې ټولو اقرار کو چې زبد ای الله تعالی ته زمونږ نو آغا واده آده مراد ده ده ده وچه کم سڑه جی پیدا کی گی ده پا پیترت اسلام پیدا کی مسلمان حدیث کې رازی امام مولود اللایولدو علال الفدر و قما قال فا بواهو یو حویدانی او هاو یو نصرانی هاو یو مجیسانی هی ایس یو بچه نی پیدا کی پیدا کی نو ده اغزور اسلام با نی پیدا کی چکم اقرار کرده مسلمانې بیا مور اب لار یا یهودی کې یا یسعی کی یه مجوسی کی یا بازو روایت رو گئی و شرکانی یه مشرک کی نو اللہ تا سو نو وعدا غستی دا آنگا وعدا مخکم وعدا تا سو در بوبیت اکرار کڑی دنیا که پاگی بانده او چلی گئی دا اگه اظہارو پجب بانده دا اگه اکرارو آو بازو مپسیرینو بلا وعدم ذکر کلی چې ممکن داغم کې دشی صحیح مانا هم دقا دا تول انبیاؤن اللہ تعالی در مسیح پار قولا بiale مصلاۃ والسلامنا الله تعالی د نبی له صلاۃ والسلام بنصرت او باغ باندې ایمان رالو واجا ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرن نذرا مصپار کی در شو بیا تاسو پیغمبر راضی باغ به ایمان راله داغ به تصدیق هر پیغمبر تعالی دا ویلو دا غی امتونو ته خبر رسیدلی و چې اخر کې به پیغمبر راضی نور پیغمبران بنے استول پهparagraph باندې جماکی کې دا غویم د امداد وکړه تصدیق وکوي نو دا غواړه هغه بعضی مفسرین ممکن دا مراد ان کو انتم مؤمنین حقیقتا کجره دا زو حقیقتا ایمان لرونکي هو الذی ينزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم دا دلیل تعارفیه تم ولیکي او ترغیب ہم دے اللہ پرمائی اللہ تعالیٰ سوک دے هو اللذی وحدہ اغاز ذات دے نبل سوک یونزلو علی عبدی ہی آیات امبینال شرا نازلی پخ پل محمد علیہ السلام بانی عبدی ہی نمورد نبی علیہ السلام آیات امبینال توازہ دلائل یا مجمع البحوث لګلی دی واضح معجزات معجزات او دلایل داسې فعل چې د پیغمبر پلاس باندې صادر شي په قدرت د الله سره او دا زګاری چې غبندګان نشي کولی خلاف عادت د کار چې د عادت نه عام تور عادت کې انسانان سنان نشي کولی کای شاری سره سپورما ټکړی کېدل یا حیواناتو سره خبرې یا د کانو خبرې یا د وونو د د کانو, سلا. کانو سلامونه ادی ته معجزات ویلي کارم معجزات پس صداقت ده ده باندې آیات نو ممکن نه د قران آیات دم نو اګه ته آیات وین ټول دې مراد کې دي شي معجزات شو دلایل شو دا قران آیاتونه شو ليخرجكم من الظلمات الى النور دې لپاره چې وباسي الله تعالی تاسو تیرو د کفرنه اتيارو د گناونو د شرک نه اعلان نور رانا د ایمان او د سنت او د هدایت وا ان الله بكم لرؤوف الرحيم او یقینا الله جل جلاله پتا سبانه ډیر مشفق او ډیر مهربانه امنو بالله ایمان راله الله تعالی باندې او رسولي پرسل الله باندې وان فيكم مما او خرچاو قاعده حسن جع لكم جگر زولی تاسو اللہ تعالی مستخل فی نفی واغ داران پاگی کی مما دا مالنا جع لكم جگر زولی اللہ تعالی مستخل فی نفی جان شنان نگرانان واغ داران پاگی کی فالذین آمن و کسان چیمان روڑی منکم دستا پهلار د الله کې لهمهجرون ک كبيریر دی دپاره سواب لدي ومال لکوم لاتو منونه بالله شويدي چې تا سومان راړی الله تالا بادي پر رسولو یا د وکوم مووف بر دعوت در اغسط دواده محکمه ان کنتم من الكجریه تازو ایمان رولون کی والذی اللہ تعالی غزاته ينزلو على عبدی جنازل اقبل بند بانده نبيل السلام بانده آئیات بینات وازن موجزات او دلائل لیو خریجا کم من الظلمات دید پارا چوبازی تاسو تو ظلماتو دتیارونا الان نوری رنا دی ایمان تا نو اللہ چی د آیاتون را لگلی سلید تیارن رنا دبارشی نو تاسو سو کې چې چکم سلید د قرآن تا نه سم خیال لی اللہ را لگلی دید پار دی. زړید د دنیا د جہالت او د تیاري او د کوپر او د شرک او د ګنا نه ارانا د ایمان او د سنت او د هدایت را لګل دي د بار دي چې یو زړې کې نه ستو د سره تیار نه سم خیال د قران د ټولن لوی ظلم چې شروع دي د الله د کتاب سره د کم حالت چې شروع دي او نه کې نه د ټولن لوی ظلم کمر په دا کړی دی بالول ګل دی اګه کتاب سره دا مامله اګه په اړه ټایم نې سٹار سره پرشتا وا ان الله یا کنن الله تعالی بګم پدا صبح دی لرو پن خام خامش بک دی رحیمن مه ربانه دی سنا په برادره سي ميل الله عليه وسلم